ما شئت يا ربي انت اله من ما شئت يا ربي انت اله من المعين انت المعين ما شئت يا يكون أنت المهيب والمعين أنت المعين إن الخلاف كلها بعظيم جهودك تستعين أنت المعين وحسبها يديك يا رب المعين مجدية.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 أنت المهيب والمعين أنت المعين متعذر بالرسل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين ثم ما بعد كما نحن الآن نحن نحن نحن teravih namaz i itikaf i sadaka alfitr. To znači još ove tri stvari koje su znači indirektno vezane znači za sami, uh, sami post. Što se tiče teravih namaza, on predstavlja jedan veliki simbol islama jer ljudi znači nakon ovaj uh, završenog posta u dotičnom danu, znači iftara, žurno jele hitevi svi u džamije da kopavi znači taravi namaz koji je je samim tim po sebi što je namaz znači jedan od najvećih znači ibadeta a svi hadisi koji govore o odlikama noćnog namaza mogu znači vrijeti za taravi namaz jer je taravi namaz u stvari noćni namaz koji se tanja znači u Ramazanu noć noćni namaz znači koji se čanja u Ramazanu. Kaže poslanik salallahu ko provede Ramazan s noćnim namazom vjerujući u Allaha i tražeći nagradu samo njega bićemo oprošteni grijesi. Bićemo oprošteni grijesi. A jedan je čovek upitao poslanika salallahu alejhi ve sellem postio, ako bude postio Ramazan i klanja noćni namaz i bude dao zakat sa kim sam u društvu, kaže poslanik salallahu ko umre učinio je spomenuto on je sa iskrenim i šehidim. Znači, ali je spomenuto izme ostališta Ramazan i noći namaz. Pa znači, noći namaz ima svoje tako mjesto veliko i on ima svoju veliku, znači, ulogu u svemu tome, jer taj veliki ibadac, znači, biva najveće krunisan, znači, tim ovaj namazom, koji se, znači, obavlja u džamijama kolektivno. Iako je poznato da je noć, da je da, su, da su na file namazi i noći namaz općenito, da je bolje u kući nego, znači, zajednički negdje, osim tamo gdje argument a ovdje znači postoji argumente da se obavlja znači zajednički da je poslanih fosrame a klanjao jedno vrijeme znači a pa nije nakon toga bojica se ne propiše da ne bude bilo propisano tako a ovaj namaz ali je rekao znači ljudima kaže ko klanja sa imamom dok ne završi upisuje mu se kao da je klanjao cijelu noć ko klanja za imamom pa znači kao da mu je imamo, znači ko klanjaze imamo. Znači ako ostaneš kući svojoj i klanjaš, imaš agrad noćnog namaz, a nemaš ove nagrade, kao da si klanjaoš da cijelu, cijelu noć. I kada se ashabi iskopili puno, znači, onda je poslanik, sa osaneme, znači rekao se, jel oni nisu znači, znali nego su, je tako, iskupljali se malo pomalo, pa kada video vidio poslanika u veliku skupinu, bojao se, znači, da ne bude propisano. A nije htio, znači, svala Allah sveme, raditi ništa da time optereti svoju umetu, da je otežao umetu. Nego uvijek gledao, znači, da ima lakša, pa je na taj, zbog toga je, znači, došao, a došla je, jeli, ova a, ova, znači, olačica i nakon toga on onda to postao, jeli, sunnet nakon poslanika, sa osam da ljudi klanjuju u, jeli, u Ramazan. Što se tiče broja rekiata i teravije, a, od poslanika sa osam je prinešeno da je klanjao osam rekjata. Ni u Ramazanu, nimamo Razana, klanjao više od osam rekjata, drugo je predaj 11. Ako se uz to doda vitr, znači bilo s vitrom ili bez vitra, onda je osam je ili 11 rekjata. I znači nije poslanik sa osam nikada više je klanjao od toga. Nije nikada više klanjao znači od toga. Pa je klanjanje teravije namaza više od osam rekjata bidat. Jer bidatel nije bidat. Ne. Ne. Ne. Klanjanje teravije više od osam rekjata nije bidat. Zato što je braćo ovaj poslanih sa osameme klanjao je Osam rekiata, to je ono što je klanio. ali rekao noćni namaz je, kaže, salatu Leili mesna mesna fe da hašite subah fe autir bi wahide. Noćni namaz je 2 po dva, a kad se pobojiš zore završi s jednim. Pa nije ograničio. Jeste, on je klanio osam, saloseb. I to je najpreče Ako se gleda i želimo tačno najpreče najbolje osam. To je najbolje osam rekiata, znači klanjati. To je preče i bolje. Ali ko bi klanio 20 rekjata to se ne može ubrojiti u novotarije. Nik Nato što ustavski učacima kod Malikija je 36, kod Anefija je Shafija 20 i kod Hambelija je to poznato, znači nema smjeće, znači da se klanja ovaj veći broj rekjata da se skrati učenja, da se klanja više rekjata jer ljudi ne mogu možda nemaju koncentracije na jednom rekjatu do ostalo ne znam 5-6 minuta iz 10 slučajevi kur, i tako dalje. Nema smjeće da znači da se to malo ovaj ublaži i olakša ljudima, nije to problematično. Znači broj rekjata nije i čovjek sebi smijo znači ovaj dozvoliti da da ovaj naziva jer to je poznato od vremena znači Omera Panadeli poznato je 23 jata. Omer, radialo tamo pa Nadeli od njega je poznato 23 jata i ne znam da je to iko ikada ne znam da je okarakterizirao kao novatario. Iako ima slučajno to su iznimke ovaj neki šejh današnji koji su iznimno znači kazali tako dalje al te riječi lahalim da nisu jake uz veliko poštovanje naše uleme i naših šehova. Tako da je ovaj, a, znači dozvoljeno klanjati i više od toga i ono što rade pojedinci kod klanjaju za imama osam rekiata iz vrk napolje, to je novotarije. Upravo je to novotarije. Jer poslanic vam kaže visu, ko klanja iza imama i završi sa imamom, je li tako? Ko klanja iza imama i završi dok imam ne završi upisujem s kojeg klanja cilu noć. Znači moraš završiti sa imamom i noći i namaz i vitr. I vitr. A ne klanjaš ili 20 para parapol. Ne, vitr sa imamom. Vitr završiš sa imamom. Znači, klanja se znači sve skupa i čovjek ostaje u džami i znači dok imam ne završi. I nema smetja da čovjek ponovo nakon toga klanja kući. Po, I posle vitra nema smetja kod većine u Leme dozvonimo klanjati nakon vitra. I to ni nizabravljeno. I prenosi se od poslanika sa osam da je nakon vitra ovaj dva rekata došao je mislim odisu musleme kod muslimova sahih ako se ne mora znači ovaj uh, dozvola znači ali ali čovjek treba ostati znači za imama da planja jedino dragi Allah dragi ako imam planja prebrzo da je to sa mnom gimnasticiranje što ima veliki broj imama tako planja onda treba birati džamiju znači gdje čovjek pošakao 3.5 bar da u potponi to ako ništa drugo bar da u potponi ali samo gimnasticiranje ono na brazilu samo da se to završi to nije ispravno to niko nije odleme tako radio niti je znači tako tretirao znači ovaj uh, teravih namaz znači pa je teravih namaz sastavljen iz neodređenog broja rekjata, a ako se već želi odrediti onda najbolje čim to onako kako je činio poslanik sa osanome jeli da klanja uh, 8 rekjata ili 11 vitro Učenje Kur'ana na travih namazu a uči se znači dugo ashabi su vrijeme Omara učili dugo tako da bi pred zoru išli kući jer to je vrijeme znači sezona da se iskoristi a nije znači da se iskoristi kaš od duha Allahu Ekvar Na drugom rek'atu wallaini iza sajja Allahu ekber. To nije fik bio niti to su znači stvari koje su vedene ovaj prepiranjem islamski propisa, tako da je znači to poprimilo jednu boju je to više izgleda ovaj, a, a, da je to želja da se čovjek riješi i kotariše tog namaza nego da ga obavi. Ako čovjek boji se da će obteretiti ljude, ne treba duljiti. Tako. Ne treba znači duljiti, ovaj, da, da nešto plaho sada ovaj... A, a, a, a, letni period ljudi rade rano, uči kraće, nije problem. Po dva, tri ajta da se prouči, da se ide ovaj ako se već ne može ovaj ili da se prvi 8 rekjata klanja tako da ljudi mogu pa ko želi da ide, ako želi ostane dalje da se uči možda duže, da se nađe kakav kompromis za one koji mogu ostati, a da se nađe znači razumijevanje i za one koji izrađe sa znači za one koji rade i koji ni znači ustaje, da da ispoštuju ono što se što bi voljeli, jel, jer ponekad efendija kada dođe on nema razumijevanja za ljude koji stoje, je l' tako? Ljud radi za tebe ima, kako je rekao poslanik, al samo tako. Ovaj, i za tebe ima i mladih i starih i nejakih i s potrebama i ovakvih onakvih. Znači pa kaže, ovaj rekao je čak je neprilike, ovaj kaže salli bi salati o dhafihim. je namazom na najslabije od njih. Znači namazajs znači, ima slabića jednog za sebe koji kanja, neka bude namaz, ha, neka bude znači namaz njegov onoson onaj namaz koji on može podnijeti, al tako. Pa je to znači fik da čovjek ima na umu onoga ko klanja iza njega. I to je danas poznato je ovaj da mnogi ne vode računa o tome čak jedna sa svašenja čuvog kaže ima imam u Egiptu, kaže jedva završi podne prije ikindije. On klanja poodne samo prije je za ana da ugrebi šta da završi, dok je završio Ljudre Morinić kući, odmah je posle toga ikindije. A jedan drugi uči na, na vitru, uči suril bekara, vitr, na, rekiat, na jednom rekijatu uči suril To je lijepo a ako je to za određenu skupinu koja može to podnijeti, tu je. Ali ako je to, znači za opće mase, to je nemoguće. Ili što se čini na kraju, dove one što se uče, dove na završetku Korana, kad se dignu ruke, pa se uče isleća tome što su prvo, što je samo posebna otarija da se uči, to nije prenašano od koga da ima nešto za sovedu hitmel Koran, dova završetka Korana, to se danas praktikuje Znači, da se završi mushaf, se završi mushaf, divinu se ruke i uči se, znači, ta dova. Što nije prenašeno, jedno što je prenašeno, jesu to danas je Ibnu Malika, bilježim vam darim je danas je Ibnu Malika, da kada bi završio, Hatmud, a, kada bi završio kur, Anučenja Hatmuda, pozvao svoju porodicu i proučio dovu, ali to nije u namazu. To je opet nimo namazu. Tako da je, znači, ovaj opterećivanje ljudi. Mene je čovjek pričao da je jedne prilike da je učio 40 ovaj, a, da je 40 minuta i zajimama dovio i kaže Allahem kad sam krenuo kaže na seždu kaže išao sam kaže na laktove nikako kaže nisi mogao ruku isprostiti ja vjerujem ja sam rekao danas kad sam govorio on meni je što je digao ruke pet sati što je držao kako on mogao 5 kako je mogu spustiti nakon toga kako mu kako mu se nisu ukočila kako je znači to je ovaj ali znači čovjek ne treba znači optrećivati ljude koji su iza njega nego treba da mu omili ibadet a ne znači da ga terao tog Pa treba imati, znači, a kaže, kada si sam, a, klanja kako ćeš, živijek bio, rastegni, na namazu, klanja na jaci, na prvom rekiatu četiri stranice, na drugom rekiatu tri stranice. I tjera sam sebe da zaplače, pa se vrati ponovo, ajde, pa ga opet da zaplače, pa neće, pa opet treći put. Fino. Kako ti da klanja sunete, minuta i po, dva rekiata sklanja kaže mi braća, gledali smo, kaže jednog Efendiju, je nije kod nas u Bosni, van Bosni, u arabskom svijetu. Kaže, za 29 sekunda, kada je dva rekiata. Znači, braća student, kaže u sjedinu, a on je poznat. Znači, dok je stao, dok kaže, Allah, hodj mi na ruku. Ja ne znam, ne znam, šta si mogao, ni nije ni, uze, nisi mogao proučiti tako, već na ruku, on je poznat. Aka staneš na namaz, farz, onda ti razguli ljude iza sebe. Ljudi da ko su čukali iz glave? Djetu, pa sam kad si planje kako hoćeš rastegli živio do sabaha a kad si ljudima skratim što je rekao poslanik sam u azimnu dževru kaže što nisi učio o šem si odluhaha što nisi učio sbih isma rabike leala sura pola srenci olakše ljudima, srenca maksimal ali znači to je rastezanje znači treba imate znači obzir znači vrijeme u kome se nešto radi treba ima znači za sve obzira jeste a najbolje je da znači džamat predvodi čovjek koji najviše znakura ana na pameti da što manje koristimo saf. Ako koristimo saf ne smeta, dozvoljeno je. Znači, revajet kod, kod, kod mama kod imamo malikom uetu da je, da je predvodio njen sluga da je provodio u namazu rodajuć mu saf. Ali ako se to može izbjeći preče i bolje. Preče i bolje znači da čovjek onda koji znači vješt u učenju kurana ili je hafiz ili negdje blizu hafiza ili ne, ili zna dobar dio znači kurana na pameti preče znači da predvodi ljude. Hmm. što se tiče Vitr namaza, u Ramazanu mi ćemo govoriti o propisima Vitr namaza, to je to je opširno. Vitr namaz u Ramazanu se klanja u džematu. To je bila znači praksa selefa od poslanika, samo znači, se nema ništa o tome ovaj pouzdano jasno znači što bi bilo, ali znači to je bila praksa znači da je da je klanjao znači da se klanjao znači džematski i on je sunnet, po ispravnom mišljenju, znači ovaj namaz je sunnet, koga čovjek ne treba ostaviti nikada, pa čak i na putu. Poslanik se osebno na put, kako došli kod Buhari u Sahih, on je ostavio sabarski sunnet i vitri, znači, ni na putu, pa je, znači, on ima poseban, znači, ovaj status, jeli, ovaj u tom pogledu. Klanja se od, jacijskog kvarza do nastupa zore, kada se završi, a, i u džematu se klanja, znači, u Najpriče ga je klanja 2 pa 1. Kad se spojila i tri rekiata zajedno, moglo bi proći, samo je pitanje da li se sjedi prvite šehud. Da li se sjedi prvite šehud? Ispravljamo da nema sjedi prvite šehud, jer je poslanik, sada sam vam rekao, zabranio je da se oponaša ponaša, u hadisu za koga je minu hađer, kaže u Fethul Bariju da je dobar, zabranio je da se oponaša ponaša sa akšamom ili vitr, da se o ponaša akšam vitrom. Znači ne možemo ponašati. A ponašanje biva tim sjednjim S tim, srednjim tim sjedenjem, ili prvim tim sjedenjem, znači, tešehodom je. Ja. Dobro. Leletur kadr, isto tako, novoć, znači, koja je posebna, znači, vrijedna, i to je velika, znači, blagodat i čast ovome umetu, znači, da imaju takvu jednu noć. Ovaj, koji mogu iskoristiti, koja znači ima posebnu vrijednost, koja je spomenuta i u Kur'anu, i u sunatima apostanika, mislame, jeli, u brojnim hadisima, ispomniju se znači i njeni alamati, ovaj, njeni znakovi, ali stvar u tome a, da mi znamo lele kadre samo kada prođe. Ne znaš je prije toga. Mora proći pa da je znaš. I onda da znaš je li, jesi li, jel tako. Pogodio li si? Ili nisi pogodio? Ovaj, pa je čovjek znači i nakon toga, i znači ispravljeno je da, da se ta noć mijenja kod većine islamskih učenjaka taj noć 27, kod većine ulemi ali vallahu vallam da je najispravnije mišljenje da onaj prelazi iz godine u godinu da prelazi u različite noći, da se može mijenjati može biti 27, a ne mora nužno jer je poslanik sam rekao da se traži u, 20, ali, u neparnim noćima a onda je u posebnom hadisku od Buhari rekao tražite je u 5. 7. i 9. Neparni noći to je jeste hadis ali u neparnim noćima imamo prvu, treću petu, sedmo i deveto Imaš pet. Ali vamo se kaže tri je precizirao više, pa kaže u petoj, sedmu i devetoj. 25. A to je Buhari Hadis. Jeste. Pa je tu još preciznije znači objašnjeno. Znači još je preciznije, znači precizirao s te tri večeri posebno da čovjek treba šta na njih obratiti pažnju. Da posebno da njih treba znači obratiti pažnju. To je taj uži krug. Širi krug je neparne noći. A još širi krug je zadnja desetina Ramazana. Jel u redu? To je, to je najbolje, znači, da ovaj A tako kad bi neko tebi rekao ovako imaš lijek ovaj u tri imamo tri one one one posude oni onih trava ili što su i tako dalje imaš tri posude u njima je lijek a u ovih pet ako popiješ bi bi će sigurno lijek a u ovih deset definitivno rekao, sve deset daj vam tako ništa, dvije, tri, pet, jedna, ništa deset mi daj vam da ja A ako čovjek taj lijek za tijelo, onda lijek za dušu nije ništa, tako manje vrijedan. Naprotiv, veće vrijedni je toga. Pa ga treba znači onda iskorist znači maksimalno i ne treba je li, ovaj biti nikakav zahid u tom pogledu. aleto kadre znači dove se mogu učiti sve što čovjek želi da uči u tom, u tom vremenu jeli? ali je postanik sam sam naučio Aisha radijallahu ta'ala da da kaže Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa f'afu anni znači da to bude dove koja je je li dragi ti si onaj koji voli šoprost a e, ako ti si so onaj koji oprašta i voliš oprost pa oprosti meni i to je znači to je to, je, to je, braćo fokus čovjek koga ibadeta Za to čini da te Allah oprosti al tako Da se Allah približi, da te oprosti i da te ne Ali prije toga ćemo i vadati zašto. Zato što sam da. Ali zato što je naš gospodar. Kad bi Allah rekao, robio je nema, ni dženeta, ni dženema, nema, nema, ja sam vas stvorio i budem pokorni. Zato pa, što nam je gospodar, prvo. A nakon toga motivacija je dodatna što imaš nagradu, a motivacija je doda, znači ter, ter, terhibu o terhib da, da, da potica i plašenje ili tako da činiš da ne bi bio kažen pa se to znači doda, ali prvo čovjek čini nekako je rekla rabijana deuje kaže ovaj sufika ali kaže Allahu dragi ako te obožavam bojit se džehennema, kaže uodimo džehennem a ako obožavam želeći džennet nemoj mi ga, kaže, podarti ne, mi obožavamo gospodar zato je gospodara, želimo taj džennet poslanik zamolio Allaha za džennet jel tako? iza ti Deus ga molio, molio a mi dođemo i kad nego gospodar mi ovaj to je to to je svatanje to je, to je uh, war on barit kako kaže on to je to je ona ona uh, takva koja je koja je, znači ovaj kod neznanica sam tako znači ako je poslanih al sam otišao sa laho dvije tri dženenske ja sam govorio kaže sam imbera kod ima Mahmeda ima predaje kaže on ziru kuma to tri puta čuo se na pijacu kaže pomijao se dva tre Pa je to svakako pozitaj čovjek. Otakvo. Poseban namaz u Lelotur nema. Lelotur Kadar je kao i ostali, znači, zato što mi ne znamo šta kad je. Lelotur Kadar. Klanjaš kao i, ali nema što su nije da čovjek znači, poveća i badete u tih zadnjih deset dana Ramazana, želeći znači, da pogodi u toj večeri, jer u toj večeri je znači, puno veća nagrada, pa će imati znači ovaj, njegovi badet će biti tada puno veći. Izal žena na travio, žene mogu is tako izići na travio, nema spetenih kada iziđu, ako u njenom izlasku nema ništa, nikakve prepreke. I zato čovjek ne treba branc svoj suple za kočići na travio na, na na u džamio općenito kako je rekao poslanik sallallahu aleyhi ve sellem Omara kaže, la tamno mesadidallah, la temno ima Allah mesadidallah. Nemojte brante Allahovim gropkama da idu u njegovoj kući. I kada je Bila rekao Ibnu Omara Kaže, Wallahi la ne mna'ahun, Bilal, njegov sin. On ima sina je, Bilala ima Salima. Kaže, Bilal, valla ćemo izbranti. Kaj to je bin Omar čuo, kaže, kaže, uhbiru ki ani nebi, sallam sallam, otekudu teku la ne mna'ahun, Wallahi ma ukelimu ki Kaže, tako mi kaže odgovaraš na riječ poslanika, sallam sallam kaže, Allahe mi nikad s tobom više pričit Pa se kaže da umro nije sa njim pričao. Otav, koliko je bin Omar, bin Omar bio znači poznat ashab obavljav malu fizjološku potrebu tamo je poslanik sam obavljav. Iako to nije sunnet, to to ne moraš slijediti poslanika sam u tome. I nakon toga mu doješ kada, ne, ne, ne, jeste rekao poslane, mi ćemo njima zbraniti. Ej, zapamtit ćeš kome je isto rekao. Radi Allah te Alam. Zato kaže, a iša radi Allah te Alam, kako bili živam Ahmid u svome musnedu, u uh, predstavu svome dijelu u Fadairu sahabe, kaže da ikome posljedučim da je džanetlija, posljeduče je Abdullah ibn Amar. Uh, za onga za koga nema šta dokaza da, žena, da ja mogu neke posjedočiti ja bi rekla e, ovaj što čovjek dženne. Jeste. Pa ne treba znači, ženama braniti s tim da znači izlazi jel tako? Ha, e, propisno obučena, znači ne namirisana da izlazi znači ovaj znači gdje nema opasnosti u njenom izlasku tako ne mora propisno znači mračne sokake gdje ove ovaj ovi, gdje se ovi ganjili tako gdje se bušel ovim ovim ja tako noževima i pištoljima po noć po po, po po po gradovima imate ulica gdje ne smiješ prići nikako. Ali to nije problem u društva, problem se vehabije nekakve. Nekakve se vehabije pojavile čudne sa kakvim bradama, a ovim se zapetali u njihove brade, ne mogu se ispetlat nikako iz brada i vehabije su problem i to je problem i minus, to je svakome problem, a nijem problem to što svaka veća ima tamo nekakvi prijetnji gdje čovjek ubio 10, 15 osoba, nikoga ne sve pogledati. Ona Onaj silov, onaj zaklo, onaj onaj ona je tamo ubijez djevoj, djevojku siluje od odvuče negdje gore na, na, na one, na na onaj bacije znači koko ko, ko star onaj onaj i, i potom osam godina treba da da da nekoga nađete a dok tamo neko progovori kaže pa znaš ma brate nije to slušaj me šta ti pričam ima tamo kad ideš ona ono, ima brisani prostor ha i ona aparat tamo registruješ šta brisani prostor kaže A šta ste mislili kada ste kazali brisani prostor? Šta je ciljano sa tim? I ko ste ti izvadi iz tijela zbog brisanog prostora? Ti rekobrisani prostor. To isto radi su Siriji. Ušao čovjek u trgovinu, kaže imaš li riže? A drugi je to čuo. Kaže, jeli ovaj tako. Kaže nemam riže i okreće izje. I policija dođe u zatvor. Kažu taj dan dolaze i kaže tražio se ovaj riže. Pa je su koji ulazi rižu, udri. Šta se, kaže, tražio? Pa kaže, dolazio po rižu, oni došli da, da napravi, oni jedu rižu, komi krompir, komi ili, da, tako, na riži, to sam je, život im je riža, hrana, jedu to najviše. Pa, a jedan policaj staje što ga je udarao, izlati, kaže, je stražio riže ili municije? Ma kaže, municiju, tražio. A mu nije tražio municiju, a ma kaže, jedna čeka da mi kaže šta hoće. Ne mogu više trpiti, jel tako? Odri? To, to se takve. Iriži je bio ganjaj tamo, imaš problema i belaja u društvu. Razoriše vam državu iznutra, ovdje ovdje ovaj, ovaj, ovaj komšije, hoće gore državu svoju, ocijeplju se, ima 15 godina već se ocijeplju ovaj, ne, ne smijete progovoriti. Nego, problem je li tako, tamo neko se pojavio, ili zražena jedna sa nikabom i problem je u Bosni, je teroristička zato što ima čega puno nikaba. Došla ona njemica iz Špigel, koje su ne novine bile, hodala po, po, po Sarajevu dole, kaže, Kako kaže u Sarajevu može biti kaže terorizam kaže kada ovdje iše, više ima miljaka i strožiji miljaci nego kaže u Berlinu. Tako ona je pošnjakinje prokužla da jele. E. Ali su problem bihabi. Pa znači kažemo slimaka izlazi na ulici treba bi znači je li tako, treba bi to preznao, može biti uhapšana, je li? Ne znamo, pustite kreneli, gospodje, moram vas provjetiti, el' tako. Uh, žene kada dodu u džamije i će u zadnje safove, ne idu u prve safove zato žene kada se safaju u, u, u džami, žene počinje od pozada a muškarac počinje dođeš naprijed, zato muškarac koji ode dole dođe prvi u džami, ulazi saha treba na prije džume i nazad u zid. kada mu živi bio, jesi muško ili jesi ti nešto drugo tvoje je gore naprijed a tu će žene si jesi živi bio to je za žene, žene idu pozada najbolji safovi žena su što su dali od muškaraca A najboli safoji muškaraca, što su dali li žena? Je no, tako? To su prvi i zadnji koji žena. I onda biva obrata. Pa znači, žene safoju se znači od po zadu. Ne smije izaći na mirisana. Ako izvije na mirisana namazio i nije primljen dok se ne vrati kući. I ne okupa se kako se kupa od dženabeta. Ne vredi to da opere ruku. Ovdje se na i uzme sapun i ovo skine. Ne vrijedi, moraš se kupat živom. I to je dokaz kao da je to išaret u hadisu, kaže eyjuma imoratin haređet femrret ala riđalin li jeđidu rihaha fehjezanije kaže koja god žena iziđe, misli se namiri i prođe pored muškaraca dosjenin miris, kaže ona je nemoralna znači mora se vrati kući i kada se kupa gusulom u dženabeta, ona kao da osjeti da je šta šta a a ništa. Čila ne mora, staromu majke, šta je četvrti čas, pa ne možete više pratiti. Kao da je čila ne mora, mora se kupit, pa dobro živit, zašto se ja kupam od dženabeta, ja stavljam miris, ja ću miris završeno, nisam po nešto što bi trebalo... Ne, moraš se kupiti. Zato što su radila zločine. Jel, grije, mislimo, izraša na ulicu, na ulicu, a to nije tvoj da izraš namirisana na ulicu, tako. nije tvoj da izraš, no, to je zabranjeno ženom. ime Italija adabi koji prilikom činjenja kod svojoj džamii žene muškarci ne znam dizanje pogleda i tako dalje to je sve došao to nije sad nešto uhobvezano znači za tematiku koju govorim itikaf idemo, znači brzo da uspijemo završiti ovaj uh, ostalo je još znači itikaf i, i ostalo je još samo ovaj uh, nešto kratko o Sadaka sada kapituliru uh, što se tiče itikafa i itikafe braća povlačenje u džamije boravak u džamiji s ciljem da znači čovjek čini ibadet Allahu dželle i da ostane znači ovaj upokorne stvoritelji u njegove kući jer je kako došla u vjerodostojni hadis kaže se da je, el mesti du beitu kulli taqi džamija je kuća svakog bogobojaznog čovjeka to su ove kuće a, o jedan je spredaj kaže koji ima dobar danas prenosivca ovaj wa hakku mezuri an yukrim az a kaže pravo je domaćina da ugosti gost a to je Allahova kuća pa čala ho gosta fuga gosta kod njega kući pa da čovjek boravi alaj kući to je bereket znači veliki hajr u tome da boravi znači u džamii jer s ciljem jeli, ovim povlačenja jeli, i, i i ovaj itikafe a uh, itikaf bi va samo u džamijama znači isključivo u džamijama znači da će biti njemu kakve mo sala sklanja jedan ili dva namaza ili u kućama ili u kućama u džamijama u kućama jer kuća treba ima džamije Svako, kuća ima tako jer ovaj poslanik, savo sam im je na to i Ebu Daudi nastavio, sun, u svome suneno naslovio je poglavlje kaže, te teđmiru babu teđmiri el mesađid el letifil bujut ukrašavanje ili čišćenje i održavanje džamija koji su kućama pa čovjek da ima u svoju prostoriju jednu prostoriju jednu sobicu da ima gdje džamija, samo tepi prostor ima ne znam, ovaj tu mushafi i tako dalje, da ulaze do ljudi dakle, to bilo najbolje kada bi to sebi neko mogao priuštiti, jeli ko bi mogao, a malo ih je, ali ko može, je tako, da se priušti, da ima jednu sobicu, znači za džamiju, to je lijepo i pohovalno, i to je bila, znači, praksa, i to je bila praksa Senefa. Šta je dozvoljeno čintuiti kjafu? Dozvoljeno je da čovjek, ako se ukaže potreba da izađe zbog nabavke hrane, boravi, ili zbog potrebe teba otići kod doktora na termin nekakav liječenje, nešto znači što je nužda da izlazi da. U protivnom znači ne smije izlaziti osim znači jer poslaniku sam ovdje dolazilo žene pričale sa njim i bi je dobra tata i ona izlazi onaste znači ne bi izlazio tako ovaj sa svojim znači ženom. i tako su misla slučajno složeno da čovjek zbog prirodne fiziološke potrebe ističe o tome ono što je nužda dozvoljeno da izlazi znači iz džamije nije problem to nekvari njegov nekvari njegov znači etičak. Da li jesti piti i prenosi se ashabije u džamiji pili to meni manje smetnje. Onas On ljudi mi malo da vidi nekada pije u džamii. Ova ima, al tako. Imaju ponekad kriterije, neki su ispravni, neki su pogrešni, al tako. Neka su ispravni, da kažeš čovjeku: haj zapali cigaretu u džamii." Allah pobila. Ne palimo, neću nikako. spreman je sve ne zapaliti u džamii. Da mu kažeš: "Aj, pojedi sendvič u džamii, možda će ga pojesti." A da mu kažeš: "Aj, zapali cigaretu, već u uhoće." Baš sad dobro pravo mjesto. Ciga, cigareta nije za džamii jer tata je za neko drugo mjesto, al tako, iz džamije. Pa imaju ljudi znači nekako to poštivanje prema džamiji, ali se te pređu te granice, pa onda šta? Kaže se ne, ne može, nije. Stojiš jes tu džamiji, to nije spolno da čovjek spava u džamiji, da ne da treba džamiju napravite tako da bude, ovaj, sa pirhana, prolazno, to nismo ciljali. Ali ako ima nekakva potreba da ljudi zajedno zajednički iftar je, tu da se to popi, jedu ljudi poslanikov sa sam jedu u mekki u harem. Allah je nije nije već je hormeta ni jedna džamija je obo od od, od, od, od, od, od Tako da je, ovaj, nema u tome nikakve smetnje, ako Bog da. li dozvoljeno u, u, u podinut se manji šator. Imaš, znači, nešto svoje, ne, nekakvu tu, nekakvu intimu, poluintimu u džami, svoj šatorić, nekakve svoje, da imaš nešto, ako se to može izvesti, jeli tamo gdje ljudi boravi, kažemo, ako može, naravno, ne ovaj, jeli da čovjek ima pravi i probleme, nego, znači, ako može, nešto nije problematično. I dozvan je da ponese ovaj dušek i postelju, jer je Ibnu Omer sa sobom i tkjafu, postelju i dušek na kome bi spavao. je tkjafa, da bi tkjaf bio ispravno džami, ja pričam ovako brzo, vi morate pratiti. U redu. Znači ja ne mogu, ovo je neče redu. ne možemo smajiti zato što nemamo vremena. Evo, vrijeme ističe. I tkjaf treba čovjek da ima nijet, govorili smo nijetu, o nijetu, o postoj u tome neću vas više vraćati, i da se boravi u mesčidu, znači da se boravi uh, uh, u mesčidu, a uh, ولا تباشر هنا وانتم معكفون في المساجد. Memojte znači sa njima imati, što a vi boravite u džamijama. Znači pa etikaf znači da boravi čovjek u džamiji, a nije da izlazi znači van džamije. Pitanje je posta, da li čovjek mora poste dok, dok je dok da li ne mora, mislimo, na itikaf koji je mimo Ramazana? To je veliko razilje među samti učenjacima. Nema smjetje, nije nije to šerijetograničio, al nema sumnja da je isti s postom bolji i preči znači od od bez posta. Uh, dobro, šta kvari ti kafi kvari? Kvari spolno općenje sa suprugom i kvari bez potreban izlazak. Ne, znači odgodiv izlazak kvari, šta? Ti možeš otići nakon toga nešto obaviti, potreban kakvo i posle završeno znači ti ali ti to ideš sada, takav izlaz znači nije potreban i on kvari avaj. Uh, A Dobro, itikaf, uh, ima još puno mesela a ja, ja, ja sam do, dosta toga znači nisam ništa spomenut. Itikaf, ovo je samo neče, nekakva načela. Vi ako budete mali znači u pitanjima možete pitati pa ćemo pitati ono, ono što nismo spomeli znači. Itikaf kada se ulazi itikaf? Ovaj, uh, ja nisam spomenuo nešto od kada se ulazi itikaf. Itikaf se ulazi po četiri pravne škole prije Akšama 20, znači prije nastupa 21. Ramazanske noći jel sati kya peže za noć. Proredu. Pa znači večeras je 21. noć. Evo sada do akšama ostalo još sat i po, 1,5 sata prije akšama ideš u džamii. Tako da budeš za vrijeme nastupa novog dana, a to je poslije zalaska sunca kada ideš u džamii. To je mišljenje mama četiri pravne škole. Imate, imate hadis kod kod mama Mustema, kod oprosti, kod mama Buharija, nego sa he te daiš da je pitana o tome pa je rekla kaže ulazio je poslanik se mu itikyaf posle suba. Jo ovo ovaj je stav Hasana el Basrija, Leuzajja i e, Leisa i Nusada po, jedno, po jednom mištenju i tako. Šta kaže Aišaran? Da je ulazio poslanik, samo šta? Posle saba. Šta je priječe s njegov? U Lema poslanik, samo sada? Tako je posle. Treba spojiti. U Lema, nije govorao nego ono što poslanik samo radio. Mogu se razići. Do jednog nije došao argumentačno. Ali riječi uleme ne treba odvajteći poslanika sosa. Jer ponekad ljudi, čovjek nazove, Allah mi, čovjek nazove i kaže ovako, pitanje kaže, vidi, islamski učenjaci, kada su govorili o tom pitanju, kaže, molim te, izvini, kaže šejih, kaže, ostavim kaže islamski učenjaki, kaže, šta ima u sunnetu? Ok, šta je poslanik sada Kaže, ostavim učenjaki, da si pored mene, ja bi te živa počeo jest. Z glave bi te počeo goviti čim e, Tako bi te ja uradio ostali što su učenjaci govorili. Pusti učenjake, pusti ba ljudi mlatili praznu slamu. Pričaj mi sunnet, bolam. Naši učenjaci koristili tevrat i inđil, ali ja hoću sunnet. Kaže, pusti, kaže, pusti, kaže, pusti, kaže, šta ima u kurani o sunnetu. U Lema kada je kazala da se ulazi, oni su, ima hadis suprotan, a ima i drugi hadis kod Buharije i muslima kome kaže ajša ovako, pa ste, kaže kada bi poslanik zapranjao sabah, tada bi kaže ušao u svoje mjesto vjerojatno mislije na šator nekakav koji mu je pripremljen za itikav pa je znači itikav bio šta? ulazak je bio ranije pa bi nakon toga ušao u to mjesto uprotivno kakve bi koriste bilo spominjanje toga mjesta on je tada ušao itikav to je to Nego ima znači predanje koje ukazuje da bi taj ulazak trebao biti prije toga. I kadajiša rekla da bi ušao u tikaf, nije kaže misao da bi rekao da ušao da je tad nijetio, nego je nietio već od juče od tog dana, ali je znači ovaj ušao, ovaj u to posebno mjesto jele svoje to nekako da možda je probio to već u ibadet, pa nakon toga odmarao, spavao, jer Ramazanske noći su posebno vrijedne kao što su vrijedni posebno koji dani. Bravo. Za Zulhijjeta. Ko Zulhijjeta prvi 10 dana Zulhijjeta su vrijedni od zadnji deset ramazanskih dana. A zadnjih deset ramazanskih noći su vedni od prvih deset noći mjeseca šta? Jel' kontate? Pa ramazanske noći na kraju posebno vrijedne, a ovi su vrijedni dani na, u Zulohidžetu. Jel' u Pa kada je kazala, znači, Ajša Radjad, nije ona kazala to tek, nego kaže, znači, ušao bi to mjesto, hoće kazati, pojasna je u drugom, znači, predaje je pojašteno opširnije, preciznije o čemu se radi. I sa konzultacije obušao i posle sabaha on ima nagradu jer breću uh, itikyaf pomišljanje u velikom broju vremena nije ograničen nije kao što je garantio ima me buhanife. I što je obuhanifa ograničio na dan neki da dva. Može itikyaf biti manje od toga. Neka olema kaže trenutak. Nije ti itikyaf 15 minuta uđeš i izađeš. Ti 15 minuta imaš na. Jer šerijetski je kaže se a a tu bashiru hun wa antu mu'akifuna fi al-masajid ovaj, nemojte se nema se šejh dok ste u u itikaf nije ograničeno vremenski i nema poslanika da ga ograničio a sve što šanijat nije ograničio ne smijemo ni ništa jer je svako ograničavanje šta otežavanje a mi ne možemo ograničiti ono što še vjernije ograniči kažemo to su razilaženje između lemom nećemo sad ulaziti u detalje svega toga ali znači ovaj a, a, ulazak bi znači bio na veće I izlazak bi bio kada kada zađe sunce zadnjeg dana mjeseca. Ili bolje kaže tako, ako neka zađe za sunce. 30. Ramazana kada zađe sunce ili eventualno prvog ševala nakon što se vidi šta. Mlađa. Nači jedno dva, jer vamo znaš, ako spotoji 30 dana zalaz sunca je dovoljno, ali ako je 29 onda ne znaš negde se vidi šta. Mlađak samo znači danas, st... a mlađak se vidi otprilike neki pola sahata nakon zalazka sunca. Ne može tako, jel je odmah zašlo sunce, ne, gleda se znači da, da bi se moglo znači vidjeti to tom mjestu gdje je zašlo sunce, da bi mogao gledati znači mlađak. Jest. Uh... Ne znam više šta ovaj, o ovome itikafu. Uglavnom, itikaf imaju hadisi brojni o vrijednosti itikaf. Svi su daif. A što nema vidostojnih hadisa koji govori a dovolno je to što je spomenuto u Kur'anu i tek ja, da je to kurbeti, i približavanja Allaha dželle to je dovoljno. Kao što imamo brojne hadise o jednosti kurbana. Ima i desetak, ni jedan nije sahih, svi daif. Al-Daurish to kaže uziči na Allahu Kur'an fesal rabbi kivan Jel tako? Ha. Wal budna ja'alna alaikum min sha'airillah, lakum fiha khair. Ima znači argumenti koji ukazuju na vjerodostojno prinošenje žrtve i to je dovoljno. Nakon toga znači ne mora biti hadisi, jel tako? Da nema onih mnogih vidostojnih hadisa o Allah naredio hač, je li to dovoljno? Dovoljno. Jer ta Allah neće narediti ono zašto imaš veliku korist, a zašto ti je veća korist od onoga što ti je uzvišenja Allah na naredio i gdje ti je veća nagrada od toga. Tako da to što nemaju argumenti, to uopće nije sporno. Odeš i imaš sigurno nagradu ovaj, jeli, za boravak jeli, u džani. Dobro, što tiče ovoga Sadakatul Fitra, Sadakatul Fitra je vraćo vađib, obave za fartu. Sadak al-Fitr se mora dati, naredba je došla znači u Hadisu ibn Omara, kod Buharije i kod drugi ovaj, muslima da je postanika propisao Farada Rasulullah sa osam sadak al-Fitr propisao je sadak al-Fitr i onda je pojasnio znači je li ove uh, jeli, uh, žitarice iz kojima se daje možete znači vidjeti ne znam da li ima možete tamo ako ima neko knjigu o postu možete ako imate ovaj knjigu ne znam da ima vjerojatno u, u put muslimana ima o tome nešto ili ovaj možete nađi, znači ovaj o izdvajanju samom znači kako se izdvaja, kad je prvo vrijeme prvo vrijeme je znači uh, najdanije naj, seba da dan danil dva prije Bajrama, tako je da ovo ovaj Ibn Omar, ako hoćete, ne znam uh, dati u najboljem vremenu onda najbolje je kad dođete posle Sabaha do Bajrama dođeš na njoj Sabah I tu ima neko da kupi, to je u Europskom svijetu poznato, dolaze ljudi, prolaze iz safova, ta se daje, idu se, znači, kupuje se za ljude. Bitno je da ti izvojiš od sebe tada, ne moraš znači da si romaho. Ti da izvojiš je nakon toga, onda ljude, to institucije tamo daju, to je najbolje. I da daš najveće postaje, znači, ovaj, zalaska sunca i sl. O tome, sve je to dozvrilo, ali ne treba poželjivati prije dan ili dva, jer to ni činio niko, samo Ibnu Omer dao dan ili dva, da nije činio. Uh, Kome se daje to Fitr, daje Sadrkatul Fitr, daje Sadrkatul Fitr, kod većine uleme, braćo, daje se osam skupina koje je ispomenute, in neme Sadrkatul, letfu, karajno, mesakino, lamin, la, el, el, do kraja, ajte, el, ajte, suri, te ube, kome pripadaju, znači osam kategorija, a kome pripadaju šta? Zekijat kažu, iste te kategorije, im se daje ko? Znači, daje im se, znači, i Sadrkatul Fitr. U Allahu da ovo mišljenje, iako je zastupaga većina uleme, da nije jako, da je jače i spravnije i preče mišljenje, Da se Sadekatul Fitr daje samo siromasima. Jer je došlo od Isu i Abba sa koju je bilo dostojen, da je poslanik Salosademe rekao i biva hrana siromasima na taj dan. Pa je Hadis pojasnio tačno skupinu kojoj šta ide. Sadekatul Fitr. Da je to hrana siromasima. Siroma? Ha. Pa mu se da i znači ja daje Sadekatul Fitr. I to je preče i bolje. Ima Hadis ovaj, i, i zaštite i toga dana da ne traže od ljudi, ali Hadis daje Ali u tom smislu, u kontekstu, znači misli se na siromahe. Pa ispravnije, najispravnije je to podijeli s siromacima. To je mišljenje odgovara savršeno Hadisu ibn Abbas-a, iako Džumur u Leme kaže šta? Da zastupa, da, to, da to pripada šta? On ima osnovna kategorija znači, koja je spomenuta, znači u suritev. Jeste a za koga čovjek treba dati sadak doktor Fitr da je čovjek sa drugog Fitr razilaze se on, nema oko žene oko djece ako oni imaju svoj metak onemoj svoj imetak uglavnom ovaj da sad ne ulazimo u to jel većina voljme kaže ako dijete ima svoj metak mora se iz njegovog imetka da sadak doktor a ne iz iz imetka oca uglavnom čovjek ako izdržava nekoga daće će sadakat doktor Fitr za, za koga izdržava ima ženu djecu znači dava će za njih, znači čak kako daje za za embrion um znači plod ili ovaj ili ovaj dijete koje majčine utrobi ima nagradu iako to nije obaveza. To je osman radi Allah davao. Ako čovjek da, da Heri Berket a nije dužan. Nije dužan za razliku od žene i mladog i starog i roba i slobodnog dužan je čovjek šta da, da za zanji. Znači sad da katul, jeli? Da da sad katul fitur. Hadiz da je post okačen između nebesa i zemlje i ovaj da neće Allah primiti osim ako, jeli, da se da sad, to je hadiz daif. On se obavezno spomne ljudima, jel tako, ovaj, samo mu to, svom daj mu ibadet da daif hadisom treba trebaš kazati mu vjerozostan hadis, propisao je poslani, a to nebe, nije okrećen mesa iza mene. To poslanih sam nije rekao, taj hadis nije potvrđen od poslanih, salallahu, ali ih i Tako da, ovaj a, ne treba znači posliza za daje v predajama. Da li je dozvodno izdvajanje, da li je izdvajanje protovrijednosti, veliko razilaže među ulemom. Ulema se razišla po tom pitanju, neki su odvolili, neki zabranili, većina ulema je zabran. Većino učene, znači ovaj Šafijska, Hambelijska i Malikijska pravna škola brane izdvajanje sada kao filtra i to su odobrili mogi današnji učinjaci to i na bazi Ibn Semini, Šejh Albani i drugi odobrili su isto mišljenje većine učene i represlanika, je ali precizirao šta će se izdvajati. Tako da čovjek ako ima ikakvu mogućnost da da nekome ko kupuje pa paket, pravi da paketi se dijele na kakvi, to je bolje i preče nego da izdaja on portori. Jer ponekad, jel tako taj ovaj taj sada kao u Drini. U drini. Mislim, u cigaretama drini. Imaju li drine cigarete? Ko puši? Imaju drine? Ne znam, bile su nekada davno. Ja sam zapamljen da imaju drine. Ne znam šta još ima. Uglavnom, završi u cigaretama, je li tako? Čovjek kupi cigarete. Kupi sve vodjeću. A Ibn Abbas kaže, to je šta, hrana? Pa to se daje siromasima, znači. To se daje siromasima i dužan je dati to, braću. Svako onaj ko ima za jedan dan, prelazi mu preko jednog dana, ima za jedan dan hrane i dugo ti prelazi to To je duž mandat. Evo pogodajte, znači kako je to definisano šerijatski suk kod nas je čovjek koji ima hrane za jedan dan. Zadite li braćo, da čovjek koji prosi, kaže poslanik sa Osmane, kaže da sebe čovjek sa sa čuva kazne, a, ovaj da kaže kako čovjek kaže, kaže, traži a ima za jedan dan. Znači čovjek koji ima za jedan dan hrane, 24 sata imaš da ideš i da piješ, ne smiješ prosto. Znači to. Sijao čovjek da prosi. I stavio ispred sebe ono i ljudi daju. I njemu treba, trebamo za ćevape pet maraka, trebamo za sok marka i po, trebamo za kolač dvije, trebamo 10 maraka danas. I on prosi, i onaj baci dvaj ispred njih, onaj pola marke, i nakupi on četiri marke. Kad ide jedan tamo biznismen i izvadi deset. Bacimo deset. I on sad gleda ima četrnest maraka. Ej stani, stani, dođi vamo, kaže. I uzme one 4 kaže ovo je tebi a 10 meni. E, tako se ne prosti. Prosiš koliko i kad nemaš taj dan tražio nema posla nema ništa, opet sutra iziđeš i opet uzmeš samo deset maraka. Taj dan treba deset maraka. Nakon što stražio, poslao, trudio se, nudio se ljudima da cijepaš drva, da ubaciš u ugal da radiš drva, ra... nema ništa, opet sediš i tražiš i opet neko baci 20, kaže što ne živio sačekao je da ode u trgovinu pa tratim 10. nemaš imaš pravo da kažeš da iza prekostra, jer ja znam i prekostra biti isto, ne. Vratiš mu des, Tako se prosim. Tako je čovjek koji daje sadakatul fitru. Ima, pa nakon toga šta? Nakon toga daje znači ovaj sadakatul fitru, jer je to znači ovaj, to njom prelazi preko njegovih potreba.